السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسولنا المصطفى وعلى اله وصحبه للعهد والتقى والوفا اما بعد يقول الله تعالى في القران الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 30 suratul Anbiya asema alijalia kutokana na maji kila kitu chenye uhai Maji ni moja katika dharura za kimaisha na ni alama ya kuepoa maisha mahali fulani ndotoona leo wazungu katika kutafuta form of life mahali pengine waangalia sayari ama planet iliyo na athari ya maji kwa sababu bila maji hamkiniki kuweko uhai viumbe vyahitaji maji mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati an-nahl aya 10 asema huwa alladhi anzala minas-sama'i ma'a ma'an lakum minhu sharab wa minhu shajarun fihi tusimun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake. Wa alladhi anzala minas-sama'i ma'a. Ndio yeye anaetherem shaji kutoka juu. Na maji haya ni mvua. Kwa mvua ni moja katika ya ya maji. Pamoja na hayo Mwenyezi Mungu akatuwekea mito. Mungu akatuwekea maziwa. Mungu akatuwekea visima. Kuna na bahari. Ala kuli hal 70% ya arzi ni maji. Na hii ni katika naima yake Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala Maji haya lakum minhu sharabun aishi tarabun maji haya ambayo sisi tumeteremshiwa kutoka mbinguni maji mvua twanywa tanaminhu shajarun Fii tusimun kutoka maji hayo kuota mimea miti manyasi ambayo twatumia kulisha mifugo yetu doso na mzunguko wa maisha wahitaji maji Kisikunwa, kunuesha mifugo yetu kupanda mimea kulisha mifugo mimea pamoja na mahitaji hayo ki kiislamu maji ni moja katika wasila muhimu tunaoitumia kuondoa hadathi ndogo na hadathi kubwa Hadhi ndogo ni ile inaohitaji udhu. Huwezi wewe kuswali mpaka ujitwahirishe uwe na udhu. Hadhi kubwa janaba. Huwezi wewe kuondoa janaba mpaka uoge. Ukikosa maji ndio yaji tafsiri ya dharura. Fatayamanu saidan toliba. mtanga kikikosa maji lakini wasila ya kwanza ni maji. Tapauti na tunasoku kwa sisi. Wasoku kwa sisi meendelea. Akienda haja ndogo au kubwa sio anatumia nini? Kishupepa. Na kwa hakika hajijitwahirisha. In reality yeye akitoka pale azunguka na nini? Na choo. Tohara yake ni maji. Wewe hawana ati umejitwahirisha nimekwenda haja la. Na hawana cha janaba. Aweza na janaba akazikuwa na majanaba yake hajucha na janaba. Hata wazungu wanaosifiwa kwa umeendelea. Aweza pita siku kadhaa hajaoga, ajipiga body spray Kwa Ko na ule uswafi na kwa katika Uislamu. Na wasila namba moja yakutuhirisha yakunadhivisha ni maji maji ni moja katika basic need mahitaji ya kimsingi ya kizarura mtume rehma na amani zifikie katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka saidna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna nabii sallallahu alayhi wasallam akal ليس لابن ادم حق في سوا هذه الخصال بيت يسكنه وطوب يوري عورته وجلف القبض والماء هان منادم حق الا ketika mambo mataf haya hi ibara hii yaonesha mambo haya ni mambo ya kimsingi kwanza ni yaskunuhu nyumba atakaoishi ajihifadhi kwa lugha ya kileo shelter imkinge na mvua na jua na baridi wa thubun yuwari awuratihi na nguo itakao uchi wake na sheria ikaweka uchi wa mwanamume ni upi Uchi wa mwanamke ni upo. Uchi wa mwanamume surati wa Uchi wa mwanamke mwili wake wote ila uso na vitengele vyake vya mkono. Wajil fi walma Na kipande cha mkate na maji. jukumu La serikali yoyote inayodai kuwa imeendelea kuwezesha raia wake kupata mambo haya. Tafauti na ilivyo leo utaambiwa uchumi umekua. Gross domestic product imekua. Lakini utakuta kuna watu wafanjaa Na hii ni katika athari ya mfumo mbaya wa kirasilimali mali. Imekuza utabaka hela yazunguka kwa mikono michache kuna pengo kubwa bena walionacho na wasiokuwa nacho pia katika hadithi hii wapata alma kwa maji ni katika mahitaji ya kimsingi. ni dharura kwa maisha ya viumbe maji Ndotaona utaona asili ya miji mahali ni kuepomaji na kuna miji kitarehe ilikufa pale sosi ya maji ilipokauka ikawa eneo ile haisapoti tena maisha ikabidi watu wagure kwa hiyo mji wa Mombasa kuepomaji hapa kumebakisha watu kubakia hapa ikikosekana maji hata tone Yabidi watu watoke watafute maji ili kuweza kuendeleza maisha yao katika mji kama huu. Kwa sababu yanicha hiyo ya maji na udharura wake na kuhitajika kwake katika maisha ya mwanadamu. Sheria ya Kiislamu imefanya maji katika public property. Ni katika almulkiyatul amma ni milki ya watu jumla haifai maji kuwa privatized kwa hadithi ya mtume iliyopokewa na budaudi asema almuslimuna shuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nar waislamu ni shirika katika mambo matatu bi Mambo haya matatu ni miliki yao wote. Kwanza al malisho. Taona namna gani sera na siasa ya Uislamu katika masala ya malisho. Sisi tuko mjini. Toreza tusione umuhimu wa malisho. Lakini nenda kaangalie maeneo ya wafugaji. Sababu kubwa ya vita leo. Sababu kubwa iwe ni Turukana, iwe ni Baringo ni kupigania mawali bilimiai walkala Watu kupigania sosi ya maji na wapigania malisho kwa mifugo yao. Ndio taona area ile kuna community land ile ardhi haimilikiwi ila na jamii kwa jumla. na maji maji kiislamu ni public property haifai kuwa privatized kwa udharura lakini leo kuanzia siku za nyuma watu waliambiwa kitu kiwe ni public huduma haipeanwi vizuri tufanye private wakabuni water mpaka wa leo hatuoni tofauti katika usambazaji wa maji wanar maji na so, moto na source za moto energy ges mafuta haimkiniki kumilikiwa na mtu mmoja au mtu binafsi ni mali ya jumuia ndugu zangu islam Shida ya maji limekuwa kana kwamba donda sugu na ili tutambue ukubwa wa shida hii wenyeji wa Mombasa wahitaji kila siku cubic na sita za maji hii ni mahitaji kwa sababu ya azadi sukan katika mji wa Mombasa supply ya kila siku tunaoipata ni cubic meters 1046 kutoka laki moja 1086 supply ni 1046 cubic meters inamaana supply hii ni robo ya mahitaji ya mji wa Mombasa kwa maji robo na hata hii robo atui yote kuna rationing uweza kuipata mara mbili kwa wiki au ukapata mara moja kwa wiki wakati mwingine ukaikosa wiki tatufulizo kama wiki zilizopita utaambiwa ah kuna deni mbiasa kaunti yadaiwa na cost water board milioni sita na nane. na huku watumiaji twatozwa tena bei ilopandishwa sile ya zamani na ukenda ikiwa juu utaambiwa wewe wajuu, mpereji uko wazi ule upepo wapeleka mita mbele hata nalipia maji nalipia upepo mfumo huu wallahi wangeweza kutupimia oxygen na kutuchaji wangetuchaji maro taambiwa saa hakuna maro taambiwa kuna ukame kiangazi maji yamepungua na mvua ikinyesha utasikia kuna mafuriko, maji yamalizikia baharini. Dhumzao Islam, maji ni dharura. Yahitaji ipewe mbele Yasikitisha leo kuona tuna wifi paka mtotoroni. Lakini maji ambao ni basic need hakuna ahadi ni nyingi tayari tunatoka election campaign hivi utaambiwa bahari tutatoa chumvi desalination maji watu wapate mpaka waleo. wa leo kutajengwa bwawa jipya mpaka wa leo ni ahadi tupu si kutoka serikali kuu wala serikali ya county government mambo ni hayo kwa hayo kisha watuambia hivi visima ni hatari vizuwie ikiwa sivisimama hivi maisha ingekuwa namna gani katika mji kama huu Uislamu umelifanya kuwa ni jukumu la serikali kuprovide maji na kuhakikisha kuwa raia wamepata maji amepokea sirimidhi kutoka kwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu ananabi sallallahu alayhi wasallam Kabimal almadinata wa biha ma'un yusta'zabu Gairu bi'iri rumaki mtume sasa kutoka maka paka madina mji wa madina kulikuwa hakuna majitamu ya kunwewa illa yale yaliyo katika tsima cha ruma na wakati huo dola ni changa بيت المال حين ما لي يك토샤 كتفرف ناكماليزا فقال من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع المسلمين بخير الله في الجنة متومه كاتانغازا ماني atakainunua kisima hichi koko ni private chama anunua kwa malengo gani yaj'al dalwah ma'a bilaa almuslimin dila ni jam'u ya dalu moja ni ndoo wingi wa ndoo ni dila bilaa kiongozi wa salama amwambia nani atakayefanya ndoo yake iwe ni ndoo ya waislamu muradi wake ni nini hii ni kinaya anil waqfil 'am aynu nuwe aifanye ni maukuf ماجي يا سابيل يثميكن واو اسلام ووتى ومدينه كان عمر بن عفان اكنونوا رضي الله عنه حقبشيري واเปโป bure كفي قريوهه نينيه فاشترىها ب 35000 درهم الينونوا كو درهم درهم ني kwa dola ni changa haiwezi kununua mtume akachangaza tena ufsana kainunua ili malipo yake bi khairillahu fil janna iwe badili yake ziada ya khairi atakaolipwa peponi ndugu zangu wa hii ndio masluhia mtawala angalia raia wana mahitaji gani kwa mtazamo wa Uislamu atumikie mahitaji ya raia sichoambiwa hawa ni watumishi na safari hii election takuwa na watu wingi kila mmoja pole atakutumikia kila mmoja mshahara mkubwa maslahi atakuwa ni bwana juu wa watu leo hamna dola kiislamu iko shida ya maji aina maana tusaidiane si tusaidiane yule aliyena maji na atoe asaidie kama ilivyopokea ibn majah anabi hureira radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fala fun la yumna 'anna alma'u wal kala'u wan naru vitu vitatu hadhimwi maji Harimu bimana bana aila yangبغي lilinsani man'uha 'ani al-muhtaji haifai jari yule Hai wa yula yeye na chakuzidi kumnyima mwenye kuhitaji na mhirani zamani mji huu 1980s kila nje ya duka utaona kuna mtungi na kopo Yani kwa kwa haya maji hayauzi. Kabisa. Sasa pita wewe. Utaonaka unibeba maji ufanya nini? Wauza. Tunaendelea tuna, tuna mineral water. Ngaliwa Islamu aleikum. Utakwenda wewe hutokosa. Ikifika zuhuri aliyena friji, aliona barafu, wako pia na barafu bure. Maji ya baridi bure. Sasa inkuwa urasilimali kwenye mabongo yetu haingii kilini nitoe maji bure ata pabili nani ile concept iko kuna akhira kuna thawabu kuna malipo hamna mimi nataka sasa currency shilingi kwa shilingi shilingi kwa thawabu hamna ndugu zangu wa Islam. islamu uislamu ni qimma kwa akhlaqi uislamu ni qimma kwa utu Uislamu ni qimma katika hawara. Hakuna civilization ya kiutu iliyoendelea ya kibinadamu iliyo huruma kama Uislamu. Hadnaona ulima, Unyanyasaji mateso, dhiki haya yatamalizwa kwa Uislamu. Lakini tukizidani tofauti hatua za Kimagharibi, tuambiwe tumekuwa ni modern, tumeendelea todhi kuwa wanyama tuzaji kuwa makatili tuziji kosa huruma ndugu zangu wa itulamu. islamu uislamu umeweka sera na polisi ya maji hamna mfano wake ndivyoirisho kwa dini hii ni dini ya haki mwisho tuna maombi matatu tuna ratibu wetu mmoja aliyepotelea na jamaa yake nairobi akili zake ziko sawa leo ni siku nane hajulikani yuko wapi ametuomba tumwombe Mwenyezi subhana wataala wa Ta'ala awasahilishie wampate inshallah pili tuna ndugu yetu aliyodhulumiiwa haki yake na hivi ni kefi zinzidi watu tamaa wawe matajiri by any means. halali haramu dhulumu na takwambio tampeleka wapi polisi tahonga Akhera jie nani? haki ya mtu aipotei na kesi zimezidi wala hubarikiwi na mwangalie tapeli aishi kwa hofu na dhulma na masikini wa mwisho ni ye si pesa ya haki si pesa halali Itabariki wapi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wote ambao wana shida zao so Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala shida zao وليوغوجو ميمو افي شفاء وليوكوفا ميمو ورهيم ربنا وتقبل منا انتا سمي العليم وتوب علينا يا مولانا انتا التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعليكم ورحمه الله